Příště bude přednáška od Martina Huly a bude to o estetice květin. A dnešní přednáška bude o něčem úplně jiném. Bude mít Ivan Čepička, kterého netřeba příliš představovat, protože pochází z denší fakulty toho času vedoucím katedry zoologie, ale mimo těch úředních věcí se zabývá jaksi protistologií a Konkrétně tedy uh, volně žijícími a uh, hlavně uh, anoxickými uh, protisty. A o tom bude stát dneska řeč. Děkuji děkuju za pozvání především. Ano, řeč bude dneska o volně žijících a na různých protistech uh, neboli eukaryotických uh, jednobuněčných organismech a jejich uh, symbiózách s prokaryoty. A rovnou musím říct, že to je věc, o které jako moc nevím a nikdo o něj moc neví, takže to je asi v pořádku, že to budu říkat zrovna já. Jenom na začátku úplně takovou trošku jako anekdotickou věc, abych ukázal kreativitu zdejších, doufám, že studentů, protože jako si plagáte, že ve vestibulu tak včera tam někdo začerne to slovo? Něco. Aha. A trošku se mi to šouklo. Tak. E, proč je tam to slovo smrad v tom názvu, teda já tady začnu nechat kolovat, abyste si to užili všichni. Já jsem si připravil e, dvě kultury, e, z protisty, kteří skupují do nějakých symbióz, právě. A jedna z nich je e, byla ještě před třemi dny jako pekelně smrdutá, a druhá nebyla. Dneska, když jsem si čuknul té smrduté, tak jsem tam vlastně skoro nic necítil, takže jsem, nakonec to vypadalo, že vám nic nepošlu. Ale pak jsem nechal čuknout Davidovi, ten málem omdlel. E, takže je to skutečně jenom tím, že mám rýmu. E, takže vám doporučuji, buď asi opatrně, kdo nesnáší nějaké smrády, tak e, tam co je míň objemu, tak s tím opatrně tam celé víc objemu. To můžete čukat, jak chcete. E, já pak postupně budu vysvětlovat, proč jedna smrdí víc a proč druhá smrdí méně. Tak, a já začnu rovnou odbočkou, respektive dvěma odbočkami, které dánlivě nemají se symbiozou nic společného. A bude to taková kvála na, anoxie, jo, na stav, kdy, je, ne, kdy není kyslík. Nebo hypoxii, kdy je nedostatek kyslíků. Začnu tady tohoto akcí, která se nebo neboli jubileum Mobile Mobilby je zátoka v Alabamě, která se vlévá, řeka Mobil a je to asi... 70 krát 50 kilometrů velká zátoka s brakickou vodou. A jednou až, no správně, jednou až několikrát ročně se tam stane to, že z hlubší vody vypochoduje zástup krabů, ryb, dalších jiných koríšů, než jsou zrovna kraby. A lidi tam jdou a chytají a chytnou jich strašně moc a jsou z toho hrozně veselí a proto taky to můžeme Jo, tady je e, nějaký výstřížek znovy z 50. let, kdy 16. června roku 47 tam přišlo tisíc lidí a každý si nachytal, do, do, co chtěl polibosti. Jo. Nebo tady v roce 50 nějaká rodina tam přijela s autem a naplnila ho platý sif. E, takhle to, ta, ta fotka zase nevypadá nic tak jako moc, ale e, ono to jubilí má facebookovou stránku taky. kterou uvidíme vlastně, když se... Jo. A jako tady je vidět, že skutečně, když jako k tomu eventu dojde, tak... E, m, tak je tam... no, Ne... Kus jste viděli, že jo? Tak. Je tam toho spousta, jo? třeba tady. Já nevím, Jo, teď ne. No jo, teď ne. To jsem si nevšiml. Tak jo, prostě... Je tam toho strašně moc. Lidi si to hrozně užívají, jo, zvou se zdálky Místňáci umí odhadnout, kdy zhruba to bude, jo, stane, vždycky se to děje nad ránem, jo, při nějakých speciálních příležitostech. Tak, a tenhle ten pan Léš si v roce 60 konečně si dal dvě a dvě dohromady. Zjistil, proč to tak je, že, že teda ti živočichové nevypochodovávají z té hluboké vody, protože by jako chtěli s lidmi oslavit to, že budou pochytání, a uvařeni a snědeni. Ale protože je tam vypudí, to, že vypudí je hypoxie z té hluboké vody. Prostě v té hlubší vodě začne být nedostatek kyslíku, mikroby to tam sežerou a těmto živočichům, kteří anoxii nebo hypoxii nesnesou dlouhodobě, nezbývá mu nic jiného, než buď Vylezou povrchové vody, kde je kyslíku ještě dost, nebo vcípnout. Ty džubilí se tam opakují víceméně každý rok výjimečně je 0, výjimečně je 21 nebo 10, ale vždycky je několikrát za rok. Takže několikrát za rok se tam stane, souhrá okolnost, díky nějaké souhře okolností dojde k tomu, že hlubší voda se přestane promíchávat a nedostává se tam nový kyslík a dojde k tomuhle tomu. A vznikne tam obrovská hypoxická zóna, nebo nakonec anoxická. To slovo hypoxická znamená, že tam nějaký kyslík je, ale pod nějakou konkrétní úroveň. Anoxická je, že už tam není detekovatelný v podstatě já budu dneska uvažovat prostě organismy, co žijí bez kyslíku a nebude nás dneska zajímat, že řada těch takzvaných anaerobů ve skutečnosti chce trošičku kyslíku nebo ho snese, aspoň když nici nejo. Tak. Takže, jak říkám, ty organismy mají možnost možnosti buď vypochodovat do mělké vody nebo takhle potom chcítnout. Takže takhle potom vypadá dno. když není to z toho mobilbe, je to odinut, ale když se ta voda hluboká stane hypoxickou, tak to tam hromadně umírá. A hromadně to tam umírá jednak, protože tam není ten kyslík a jednak, a to už nás bude zajímat taky, že se tam objeví sulfan v, nad, v toxické koncentraci. Tak, to bylo jenom teda o anoxii nebo hypoxii. My tady žijeme na kyslíku veselé a málo kdy uvažujeme o nějakých... Oblasti, kde kyslík není, ale ve skutečnosti těch oblastí ve vodě i na souši je celá řada a poslední dobou se zdá, že plocha hypoxických, ploch, aha, plocha, nechal to, nechal. hypoxických míst stoupá. Já jsem tady chytře, jsou tohle Vábské moře, teda, což je, že je obrovská brachická nádrž a o té se právě ví, že jsou tam obrovské hypoxické oblasti. A monitoruje se to od konce 60. let. Každý měsíc od konce 60. let je takovýto, se dá stáhnout takovýto snímek. A já jsem chytře vybral tak, aby to dávalo jako takový krásný příběh. Kdybych to vybral jinak, tak by to zase dávalo asi taky jiný příběh trošku. Ale důležité je že ty oblasti jsou oblasti hypoksyrie. To znamená, že tam je málo kyslíku a že tam v podstatě Živočichové obyčejní nepřežijou a to červené je e, detekovatelný sulfa nebo sulfidy, e, které se tedy e, vznikají v moři, v anoxi. A Vidíte, že od konce 60. Jo, a tohle je vždycky v konci roku, v, tom, v tomto roce, je to prosinci nebo listopadu, a vidíte, že z konce 60. let bylo tady roku, tohle je z roku 2012, že tam jako obrovským způsobem prostě stoupla ta plocha, kde, kde je anoxie a kde je ten sulfan. Sulfan je toxický, už v malých koncentracích a blokuje dýchací řetězec, takže když má někdo dýchací řetězec, citlivý na sulfan, tak v těchto oblastech přežije ještě hůř, než tady v těch oblastech, kde není kyslý. To se teda děje v moři, tohleto. Děje se to samozřejmě, v mno, ale v mnohem menší míře i v nějakých bažinách tady v sladkovodních. Vy víte, že když někde šlápnete do toho černého bahna, tak to tam smrdí sulfanem trošku. Ale z důvodů, které budu vysvětlat později, ten fenomén je hlavně v mořích tedy. Hypoxie je ve sladké vodě, a já jsem to tady sloučil s trávicí soustavou, čili ve sladké vodě, v půdě a v trávěcí soustavě, se projevuje trochu jinak, a to ve obrovskou produkcí metanu pro změnu zase. Ta mapa nám ukazuje odhadované emise metanu ze zemědělství. Jo, to, co tady vidíte, je, jsou rýžová pole a rýžová pole jsou velikým zdrojem metanu. Zase budu mluvit o tom trošku později. To, co vidíme tady, jeho dobytek zdroj metanu, tady se tedy jistě další zdroj metanu. Ehm, o tom, kde se bere vlastně metan v atmosféře, se trošku vedou spory, jestli kolikého biotického a kolikého abiotického. Kromě toho se zjišťuje, že těch zdrojů metanu je prostě ve skutečnosti víc, než jsme si mysleli. Tady je ten vynikající zářez našich kolegů z loňského roku, nebo jo, z loňského roku. A jako sulfan byl toxický, tak metan je samozřejmě důležitý tím, že je to skleníkový plyn a ještě je ta nocítka silnější, ten jeho efekt. Takže když nám trošku vzroste koncentrace metanu v atmosféře, tak ten efekt je mnohem silnější, než kdyby nám stejný, stejně vzrostla koncentrace oxidu uhličité jo, A to, ten metan je tady jenom díky anoxii. Jo, kde není anoxie, nemůže vznikat metan bioticky. Tak a další věc, co se děje, a tím už skončím, co se děje v anoxii, je denitrifikace. Jo, to znamená eh, redukce dusičnanů až na kliní dusík, to znamená únik dusíku eh, z těch anoxických zón, například z půdy. Jo, zemědělci nemají rádi denitrifikaci, protože chtějí, aby, pole, aby na poli bylo co nejvíc dusíku. Naopak, lidi, co mají rádi přírodu a řeky, tak jsou za denitrifikaci rádi, protože mnoho dusíků kdekoliv způsobí no, jako přílišný rozvoj mikroorganismu a tak dále. Ale denitrifikace je taky anaerobní proces klasicky. Takže to byla redukce síranu na sulfidy, vznik metanu, což je redukce oxidu uhličitého na metán a denitrifikace, což je redukce s nejprátným až na plný dusí. To jsou, to jsou vlastně tři e, pochody, o kterých já taky dneska budu mluvit. A dáme do souvislosti právě se symbiozami. Tak a to byla první odbočka. E, doufám, že se někdy pak dostanu i k těm symbiozám skutečně, protože se dostáváme k druhé odbočce. Tady je e, a ta má jenom jako ukázat, jak si vlastně odborná veřejnost, co si myslí právě o těch anoxích. Nebo, o, nebo jestli se jako, jak normální nebo nenormální e, jsou to e, habitaty a podobně, nebo podmínky. A dostáváme se prostě do problému, že e, určitá část mikrobiologů vnímá anoxy jako něco úplně normálního. A jiná část mikrobiologů e, ty anoxické podmínky bere jako už extremo, že, že jsou jako extrémní a že anaerobové jsou extremofilové. A času se tyhle dvě jako kategorie mikrobiologů spolu střetnou, což se teda stalo v tomto případě. My jsme e, měli nějaký článek, myslím, že v roce 2015, o diverzitě anárodních jakobydů, jakobydi jsou takovýhle kterých je, e, jejich diverzita je hrozně nízká, e, nic se o nich neví. A je to těch asi 15 druhů v celém tom kmení. A my jsme sledovali v prostě, z různých částech světa, jsou teda moští, tady to je z nějakého slaného pramene. A e, zkoumali jsme ještě, jestli se vemou hlboko moští jako vědi jako v podstatě milkovodní, jestli se to společnost budou lišit a jak, jak, jestli se budou lišit nároky na salinitu a podobně. E, f... Tak, a my jsme to poslali do Frontiers in Microbiology, kde to teda vyšlo nakonec a, a do sekce Extreme Microbiology, protože prostě anaerobové, že jo. Tak, a editor napsal, teda reviewer napsal, že se mu to jako líbí, ale není mu vůbec jasné, proč jsme to poslali, jako proč to říkáme extremofilní, když přece since being anaerobic, jistil ten an extremophilic condition. Jo? A ano, pro bakteriologii není, ale pro protistologii je, protože prostě anaerobní eukaryoti jsou extrémní. Jo, co je a co není extrém, to je samozřejmě subjektivita. Tak my jsme jako bojovali lví sílou nám vlastní, takže jsme odpověděli tohleto. A, a pro jistotu od té doby místo, že to jsou extrémní podmínky, používáme, že jsou to nekanonické podmínky. Teda, jo. Jo, tak jenom, že prostě různí lidé mají na to různý náhled. A ještě jako úplně konec toho k tomuhle tomu. Ale co teda dělat? My jsme to poslali do sekce Extreme Microbiology, kde to teda taky vyšlo. No tak jsme protlačili to slovo do názvu, protože je to extrémně oziomorství okariotická linie teda, takže takhle to bylo. No a teďka o čem teda bude ta hlavní náplň přednáští? No o to. To, co tady vidíme, je schéma energetického metabolismu. Buňky, idealizované aerobní buňky, to samozřejmě všichni znají, na no začátku je Glykolýza, která, která, která doštěpí glukózu, získá se nějaké ATP, nic moc, ale vzniká pyruvá, chce je do mitochondrie, je změněn na acetylkoenzym A, ten vstupuje do Krebsova cyklu, kde se, který, kde se vznikají vysokoenergetické eh, redukované formy NAD a FAD, NADH FADH2. A, FAD a tyto molekuly potom jsou použity v tom posledním, to je v Řetězec, kdy jsou jim odebírány elektrony a postupně jsou předávány a, nížší vladě, a tím se uvolňuje energie a ta energie je potom využívána k tomu, že v tom řetězci, se, že komplexy toho řetězce exportují protony do mezimembránového prostoru. mitochondry pořád jsou mitochondry, Takže tady máme protonů hodně, tady máme protonu málo a když se ty protony potom nechají pustit po koncentračním gradientu tady at tady tak tak ATPáza se roztočí a produkuje nám ATP. Tohle samozřejmě všichni vědí, tak jsem to jenom jako zopakoval. Důležité je, že tady na začátku je to všechno, se to obejde bez kyslíku. Tady už kyslík potřebujeme, protože na konci ty elektrony spadno na kyslík, čili těch terminální nechci to kyslík a vznikne voda. Takže my prodýcháme kyslík na vodu. Tohle to je prostě nějaká učebnice, jak, jak to je učebnicově. Takže tady máme nějakou málo energie a tady je hodně energie. Jo? Když se vzniknou dvě ATP a, a když je tam elektron tak dohromady to je 36 ATP. A já vidím, že tonda se už hrozí, říkám něco asi strašlivě, ale... No, jako, že to je lékařská učebnice s tím kyslíkem, protože tam jistě o kyslíku může být třeba ten dozíč. No já o tom budu právě i nadále mluvit. O tohle to půjde. Tohle to je prostě, co se děje na kyslíku, když máme kyslík. Prodýchávám jako na to Ale zase bez toho kyslíku prostě, když odstřelíme tu část a necháme jenom lékolyzu, tak máme prostě dvě ATP tak. Jak říkal Tonda, no tak místo toho kyslíku tam může být lecoz, to je skutečně pravda. To je, tomu se potom říká anárodní respirace. Například nitrátová, což je ta nitrifikace, nebo sulfátová, což je teda což je ten vznik sulfanu. A tam je zase glykolíza, vznikají tam zase nějaké, pak je tam třeba zase v cyklus, vznikají nám nějaké energetické sloučeniny a zase se tam elektrony přesouvají prostě z nějakého komplexu na jiný komplex, tím se uvolňuje energie, která je když tak k tomu, že se vypuní protony zase do mezi membránového prostoru. Tady ugram negativní bakterie A potom ty jsou zase použity k tvorbě ATP, takže je to dosti vzdávnými podobné, ve skutečnosti ty komplexy tady jsou úplně jako jiné. Já o tom nebudu jako dál mluvit. Ale v podstatě je to Podobné té aerobní respirace, tohle je anaerobní respirace a je méně, ten výtěžek je menší těch ATP, ale pořád je to víc nebo výrazně víc, než kdyby tam byla jenom glykolýza. Jenom tak a těchto těch anaerobních respirací známe celou řadu, a to především u baktérií. Eukaryodi moc anaerobně respirovat neumí, ale někteří to taky umí, třeba zrovna tu nitrátovou respiraci, ale to, co tady prostě co tady uvidíme, jsou většinou nějaké bakteriální nebo archeální metabolizmy. No a potom zase bez kyslíku můžeme taky dělat něco, co se jmenuje fermentace nebo kvašení, to taky každý zná, tak tohle je etanolové kvašení. V tomto případě prostě je to v podstatě jenom ta glykolýza, která má za sebou nějakých, několik málo reakcí, aby se nám tady obnovilo NADH. Takže etanolovým kvašením ta klasinka skutečně získá velice málo energie, na no druhou stranu to kvašení je rychlé. Takže když někde tak když málo důkost, kvasinka se ji vyplatí, toho, zvlášť, že tam není písně. A produktem není jako úplně jenom sloučeniny, ale po fermentaci nám zbyde nějaká organika, což je jako zásadní. V tomto případě to je etanol, naše svalové buňky umí laktát dělat a tak dále. Kv typu kvašení je celá spousta. A já tady ukážu jenom, já budu hodně mluvit o nálevnicích. A my vlastně na nálevnicích máme posta postaveny vešker, skoro veškeré názory o těch symbiozách ne, v anoxickém světě ukaryovickým. Který... Který... A zároveň o těch samotných nálevnících nic nevíme. Jo, nálevníků je celá řada a národních víme, že jejich metabolismus je se od sebe liší. Nevíme teda jak. A jediný nálevník, u kterého v současné době si myslíme, že známe metabolismus energetický, a to je jenom spodák z jenom a genomu, je tenhle Nyctoterus ten ovalis. A to je problém, že to je nálevník, který žije ve švábech, takže může být různě spotvořený a morfologicky teda jako je. O metabolismu jiných nálevníků se neví nic moc, jenom jaké mají finální produkty třeba. A my máme teda nějaká svoje data z anérodních nálevníků a to jsou teda divná neví. skutečně, ale vypadá to, že ty nálevníci, každý funguje jako jinak. Ale to, co tady chci ukázat, je, že ten, my to se klasický anérodní eukaryot, to znamená, že fermentuje. Celý jeho metabolismus je fermentativní. Neumí aerovní respiraci, neumí aerobní respiraci, protože to nemá kyslí, ale umí fermentaci fermentací několik. Buď to skončí cytoplazmě, a udělá se etanolové kvašení nebo laktátové kvašení, čili taková, já bych to nazval, jako trapná fermentace, kdy získá skutečně to minimum energie. A nebo za určitých okolností stoupí do mitochondrie, Kdy se rozjede takováhle mašinérie prostě různých reakcí, kde taky vzniká membránový potenciál, ale ten potom není teda zužitkován uh, jako, jako ATP. Ale výsledkem je, že tam vznikne ještě jedno ATP, <těk> čili, uh, čili je to energeticky lepší pro něj. Ale produkty jsou acetát, jo? když se jim a subcina. A tyhle, ty dvě, molekuly, ty, mo no, tyhle ty dvě molekuly si zapamatujte, protože o těch se soudí, a to teda pravděpodobně je neprávě, že jsou to motory té symbiozy. Jo, že výměna těchto molekulů způsobila tvorbu a udržení těch symbioz. A ono to tak částečně a částečně není. Jo, a takže vidíte, že tady je celá paleta produktů, ale všechno to jsou nějaké místo molekulární e, organické sloučeniny. Takže když někam pustíme do anérodního prostředí eukaryotické organismy, tak nám tam jako rozloží cukry a tak dále, Zmetabolizují to na organiku a případně na vodík a skončí, protože dál jako neumí, dál prostě chcípnou, otráví se navíc jo, a citátem si to tam prostě okyselí a chcípnou. Ale to se samozřejmě v anoxii neděje, takže tam se musí dít něco dál a to už se dostaneme právě k syntrofy a k symbioze. Tady jenom zase ještě fermentace a respirace, Tady jsou ukázky těch nízkomolekulárních organických látek, které mohou vznikat jako finální produkty fermentace. Tady je klíčová molekula pro nás, etanol. Jak jsem říkal, fermentace výsledkem je, výsledkem je organická látka, takže teoreticky zužitkovat a kdyby k tomu byl kyslík, tak ji umíme zužitkovat snadno. Poměrně, když tam není, tak už to taková na, není. Respirace teda elektron, je pro elektronů, kdy se, kdy se elektrony od nějakého počátečního donoru přenesou na terminální akceptor a během toho se uvolňuje energie, která je zřežitkovaná e, na tvorbu e, potenciálu, kdy protony potom jsou pouštěny zpátky po spádu, roztáčí a to ATP. Tak, a národní respirace, to se taky říkáme, že prolíkáváme kyslík na vodu. No. E, a národní respirace vidíme tady, soufa, tady je respirace Síranu, kdy na začátku máme síran, na konci teda máme sulfit, tady je ta tady je metanogeneze, jedna z typů metanogeneze, kdy, kdy z oxidu uhličitého vzniká metan, tady je, tady je acetogeneze zase, kdy z oxidu uhličitého dokonce vzniká jako organická látka. To, co vidíme tady, je, že se dá redukovat železo z ona na dvojmocné. Těch aér a respirací mají prokaryoti k dispozici celou řadu. U z toho tak. A teďka, co se teda děje, když nám někde vznikne hypoxie? Přiměte si, že pořád ještě jsem se nedostal k žádné symbioze. Co se teda děje? No, když se dostane, když dojde někde k hypoxii nebo k anoxii, to znamená, že je tam vyčepán kyslík, tak přihodák, prostě je tam málo kyslíku a jeho koncentrace klesná, nakonec tam vůbec není. Takže nejdřív první, co se stane, že se rozjede anárodní respirace, protože v tom prostředí je asi dost, dost sulfát síranů, dost dusičnanů, je tam soxidované železo a tak dále. Takže máme dost, dost donorů elektronů. Potom se tam samozřejmě rozjede fermentace, jsou tam, jsou tam fermentující bakterie, fermentující eukaryoti, takže tam vznikají jednoduché organické látky, když je teda co fermentovat, když tam je nějaká lepší organika. Tak, tohle je ve stavu asi tak té první skumavky smradlavé, která tady asi někde kolovala. Ještě koluje, cože to? To je smradlavější nebo to To je smradlavější, jo, protože jo, to je smradlavější. Jde o to, že potom se, jako, když jsme ve slávné vodě, tak se nakonec tyhle ty všechny akceptory elektronů vyčerpají. Že ale zase nám e, už je všechno dvoumocné, pak tady je to černé bahno, ze je ten sulfan, e, z nitrátů je, vysík a už je už je někde v atmosféře. Takže už ani ta a respirace už tam prostě jako nemůže probíhat dost dobře. Takže skončí zade metabolizmu ža, řada metabolismu řada. Ještě to smrdí pěkně. Zada těch bakterií buď cípne nebo, nebo nějakým způsobem přejde na jiný typ metabolismu, pořád ještě tam může běžet fermentace. Dokud je tam nějaká organika, tak může běžet, která by mohla ničit, tak fermentace, která rozkládá jo, organiku na, na menší organiku, tak tam vesele jede. Odumírá tam masa bakterií, takže ano, to se dá fermentativně všechno, jako všechno si to dá pěkně a potom, ale už tam jako není pořádně už ani ta organika. A už je to plné, řekněme, acetátu, je tam nějaký ten vodík. A jo, Už je to všechno jako doběhlo do konce. Tak se to samozřejmě nemůže zastavit. Kdyby se to tady zastavilo a všechno tam kcíplo, tak to znamená, že se nám nerozloží organická mota v anoxických podmínkách. Takže všechno to dřevo, co tam spadá, už by tam jako navždy bylo, všechno by tam kcíplo a bylo. Naštěstí tady máme... Uh, Metanogeny, což jsou teda, že jo, archea, kteří, kteří produkují metán, kdy akceptor elektronů je oxid uhličitý. E, a pak jsou tam ještě acetogeny o těch tady ale mluvit nebudu. E, takže ty metanogeny jako dokončí ten cyklus odbourání organiky tím, že vytvoří metan, který tam někde jako a pak se s ním něco stane. E, ho, buď ho někdo sežere, a nebo v horším případě se dostane do, do atmosféry a tam už nám zase vadí, jo. Tak. Ale to, že tam je metanogenéze ale těch prostředích, je pro nás prostě zásadní, protože jinak by tam přibývala organická hmota a jako... Tak. V moři se to děje jinak, tam prostě nemůžou být soufáty nikdy, no. V moři prostě mořská voda je na půl jako stasu, mořská jsou jako na půl sulfáty a fakt nemůžou dojít. Takže tam potom té metoda je mnohem Tak a je do toho ale zapadají eukarioti nebo protisti a už se se dostali k eukariotům. My to vlastně moc nevíme, protože mikrobiologové nemají protisti rádi, i když teda protista jsou mikrobiologické objekty. A Protistologové mají rádi protisty, ale zase těchto tak moc nevědí. A my zatím ani nevíme, ich, jako jaká je abundance v tom prostředí, nebo jaká je diverzita v tom prostředí. Prostě tady výzkum těchto protist aneurobních byl jako zanedbán, bylo to i z důvodu špatné dostupnosti, nebyly laboratorní kultury a tak dále. Takže my vlastně nevíme, kolik tam je co tam dělají, jenom odhadujeme, ale jaký je význam pro, te, pro, ta, pro společenstva těch mikroorganismů tam, tak to vlastně do dneška nevíme a vždycky, když přijde nějak, vždy, vždy, když je nějaké review tak, o, o prostě agenceckých prostředí, tak je tam někde napsáno. A taky by to konečně chtělo zjistit, kolik je tam těch protist a co tam vlastně jako dělají, protože se zdá, že jsou vlastně důležité tam. Jo? Tak, a co, ti co, co tam vlastně ty okadenti umějí? No, no tak e, několik málo okadentických skupin umí teda e, denitrifikovat a to se ukazuje, že tím jsou důležití dírkonožci, kteří jsou normálně aerobní, ale prostě leží někde na písku a čas, čas se tam poklesne kyslíka, a oni místo, aby chcípli, tak začnou respirovat e, dusičnany. A zdá se, že moři na denitrifikace je na vrub dírkonožců právě. Tak, ale co tam zejména dělají ředat? eukaryoti tam veselé fermentují, to jako naprostá většina a rájrovních eukariot fermentuje. Jo, takže produkují jednoduché organické sloučeniny a vodí. Nebo jenom jednoduché eukaryotické sloučeniny a oxybohličití samozřejmě. To, co tam dělo, ale že je dá, že žerou ostatní organismy jo, a to, pokud jich je tam hodně, tak jich asi umí sežrat hodně, asi to tam umí Ovlivnit, pokud jich je tam málo, tak to asi neumí, ale to vlastně není Další důležitá věc je, že když si vezmeme třeba mořské prostředí, kde je hodně sulfátů, a z konkrétního jednoho důvodu tam není moc metanogenů, metanogenních archy, čili tam není moc metanu, protože ho ne jako nevydrží v konkurenci s těmi sulfát redukujícími bakteriemi, to je další taky budu ukazovat, Ale když si vezmeme který má jako 200 mikrometrů a vejde se do něj 10 000 metanogenů, tak v cytoplazmě tolik sulfátů zase nemá. Jo, takže ty metanogenní tam můžou veselí žít, jak taky budu ukazovat. Tak teďka jenom v naší laboratoři my se teda zabýváme diverzitou e, anaerobních protist a evolucí jejich anaerobiózy. A e, za poslední jako zjistili jsme, že diverzita eukaryot v těch prostředích, ať už v moři nebo ve sladké vodě, je skutečně jako obrovská. Tady jenom je, že jsme popsali nebo se podíleli na popsání 60 druhů. E, No, bylo jich tam 73 až 60, znamená. ale ve skutečnosti ve skumavkách máme jako stovky další a ono nemá moc cenu to popisovat, jo? nebo je to, to nejnudnější, když člověk pracuje s anejovětmi. A takhle jako vypadají často i dosti bizarně. A, e, takže že ta diverzita je tam jako větší, než jsme mysleli, to jako ano. Dobře. Ale jak je to s tou abundancí? A to my právě nevíme. Jo? Je pár studií, kteří které jako kolik buněk, ale vždycky jako třeba jenom nálevníků je v litru, já nevím, nějaké anoxické vody. Tak já teďka ukážu, je to teda z kultury ve skutečnosti. Dvě, jako, dvě různé kultury, kde ty eukaryoti zjevně hrajou dosti různou roli. První je tady to, kde tam je spousta nálevníků kteří jsou skutečně velice dobří v tom, že, od, jako že umí vyfiltrovat bakterie z velkého objemu vody. A když se podíváte, co, kde tam jsou bakterie, tak tady se jich pár potácí, potom tady v sedimentu nějaké jsou, jo? vyhráme třeba ty filamentózní bakterie tady. Nebo... Jo, ale jinak je vidět, že v tomto případě to ty eukaryoti dost ovlivněli, že jo. to srovnáme tady s tímhle tím případem, kde prostě tohle je z bakterií. tady vidíme nějaké bakteriální úpotky, Tady je měňavka, rodinna která se tam jako rohní, obklopena těmi bakteriemi, takhle si je vyzobává, ale v žádném případě by nechtěla nebo nepotřebovala, aby to tam jako nějakým způsobem vyžrala, protože potom bych cítila ve skutečnosti. V tomto případě teda je zjevně to společenstvo je naprosto jako ovlivňováno bakteriemi a těmi eukaryoty v podstatě nikoli. A my nevíme úplně do dneška, co, čemu, co je blížší jako k přírodě. A hlavně se to samozřejmě v různých. Bude lišit v různých, v různých jako těch habitatech anoxických. Tak, a už se. Teď vám něco řeknu o nálevnících, a pak už to bude o symbiozách. Ale jak těm symbiozám jsem se musel nejdříve dostat. To, co vám teďka budu povídat, bude založeno z větší části právě na nálevnících, protože o jejich symbiozách se toho a národních nálevníků se toho ví nejvíc. Je to navíc co se týče volně žijících protist ty nefototrofická vstupina. Mají velké důky, takže pojmou nějaké symbionty, jak na svůj povrch, tak dovnitř. Buňek. Jsou většinou, nebo velice často jsou právě bakteriovorní. Tak viděli jste, co dokáží udělat. To byly tyhle A další věc je, že asi 15 dneska rozeznávaných tříd nálevníků, minimálně 8 má anaerobní zástupce a z těch 8 zhruba asi 5 obsahuje jenom anaerobní zástupce. Kolikrát tam došlo ke vzniku anaerobiózy, nevíme, ale nejméně pětkrát to bude. Takže navíc jsou nejvíc vidět. Když se někam kouknete do nějakého vzorku, tak první, co uvidíte, jsou nálevníci. My jsme nálevníky dlouho nestudovali, teda do nedávno nestudovali a dokonce jsme se jim vyhýbali. A když nám rostly v kulturách, tak jsem se skoro modlil, abych cítil, a ono se to nikdy nepovedlo. Takže nebylo nic jiného naše začít zkoumat. Ale potom jsme zjistili, že jsme vlastně jediní, kdo má prostě kultury, permanentní laboratorní kultury anerovních nálevníků. Nějak se soudilo, že to asi nejde, i když v 90. letech. Se to někomu podařilo, pak už teda zase ne. Takže my máme jako stovky těchto kulturnálevníků z různých těch právě tříd. A důležité je, že v těch našich kulturách persistují ty symbiozy. Třeba deset let tam máme nálevníky, kteří mají uvnitř metanogeny nebo na svém povrchu síla redukující bakterie. Tak i přes to o těch symbiozách jako pff, nic moc nevíme, ale ono, jak jsem říkal, nikdo o nich nic moc neví. Ty nálevníci jsou jako jsou známi tím, že jsou jako úžasně diverzifikovaní. Tohle jsou zástupci jediné skupiny, jediného řádu metopida. To je právě to jsou námi chovaní nálevníci. Jsou si teda blízce příbuzní a vidíte, že prostě, ale že ten to, že mají různé tvary, asi něco znamená. Že? tak on, ono to může taky znamenat, že nějaký způsobem speciálně filtrují, prostě z jakého objemu si vyfiltrují vodu, ale podívejte se, tady jsou nějaká žebra, která mají nějaký důvod, je potřeba zvětšit tam povrch z nějakého důvodu. Tady metopus nasubtus má takovýhle frňák, že jo? A tak dále. E, takže z těchto těch organismů, my jsme si udělali jako naše e, modelové organismy na výzkum těch symbios. Tady ještě poslední, to je nejtypičtější možný, metopit, metopus. Tady vidíte tu si to s toho tomu vyskáme. vuba, nebo to ty držká, Tím oni jsou schopni sežrat opravdu hodně a hodně bakterií. Tady jenom na ukázku prostě, když člověk bádá v nějakém anoxickém prostředí, tak najde spoustu organismů, které jako nikdo před ním neviděl, a to včetně nějakých hlubokých liní, takže to je tady ta nová třída nálevníků, kterou se pomenovala a jsou to prostě nějaký velcí nálevníci. Tady je nebo za chvilku každý za to pokrytí vlastně nějaký ekto symbionty. Tohle jsou dva blízce příbuzné druhy. Tenhle ten žije víceméně přijde, tenhle žije jenom mezi zemky písku, to se dá pochopit. Tenhle ten tvar tím pádem e, jsou zvláštní, mají prostě 11 až 16 makronukleů, těch velkých jader. A, a tady je pohled do té držbě, že mají nějaké ustroječky složené z zbyčíku vlněním těchto membranel přihánějí bakterie, aby se mohly živit. Kromě toho, oni jsou schopni ten, tu hubu roztáhnout a uzobnout si i nějakého menšího eukaryota v tomto případě. No a na konci těla mají takovouhle krásnou říká stonkovdávý cíly, by tohle je takový košiček z krátkých byčíchků a slazeček dlouhých byčíchků, a podle toho se docela krásně poznají. Zajímavé je, že jsou, to jsou mořské organismy, jsou kosmopolitní, jsou prostě úplně všude a nikdo je nikdy teda neviděl. Důvod, <tějí významení> důvod úplně se nedá ne, nevím. Tak, No, teď se mi to nějak tady. Sp... Pardon, pardon, pardon. Tak. Takže to bude hlavně na nálevnících, ale budu i ukazovat trošku jiné. No a jak jsem řekl, v kulturách nám persistují symbiozy a když se podíváte do řady anaerobních protist do vnitřbuněk, tak zjistíte, že jsou plný nějakých symbiotických bakterií. Samozřejmě každý organismus eukaryotický má v sobě nějaké bakterie, ale málo kdy je jich opravdu tak plný. Za chvíli uvidíte, jako, kolik reálně tam je těch, těch symbioniz. To, co vidíme tady je... Ten symbiont, člověk by si řekl bakterie, ona je to teda arche, a, a archea, archebakterie. A to, co jako se vím, z 30 let, tohle je z, deva, tohle je z článku z 90. let, omlouvám se, nedá se tam citaci, je, že tyhle ty symbionti jsou asociovány s mitochondriemi. A to někdy dost těsně. Jo? Mitochondrie energetická organela, tak už jsme, proto jsem tady mluvil, i o, mluvil o energetickém metabolismu. A je to úplně, úplně jako nepříbuzný organismus, žádný, ale je to měňavka, měňavka ze skupiny heteroloboze A tady, když se ji podíváme do cytoplazmy, tak vidíme hydrogenozomy. My tomu říkáme hydrogenozomy, ale asi to budou hydrogenozomy. A device na pláce, tady je ba, ale je to archea, mělo by to být a, za to se stydím. Je to vidět i ve to na mikroskopu tady je jádro a kolem je tenhle ten agregát těch symbiontů. A, a Uh, symbiontů orgánel vidíme to tady v hevanského kontrastu taky, to pěkně vidíme. Jo? To je Magna, uh, tu jsme teda popsali v roce 2012, předtím byla známá tato, psal tedy Lanterna, která taky dělá Byčíkovce by jiné. Všechno má čtyřikrát, no? čtyři čtyřikrát, čtyřiky, čtyři jádra, tady jsou tu ale má i jeden ten agregát, tady ho Je to a zase agregát těch organel a těch symbiontů. Tady je něco úplně jiného, anaira méba, jo, tady jsem napsal ještě incepté Sedis, ale víme, tu jsme popsali loni eh, 2017, víme, že to je nový kmen vlastně protist, kmen, eh, živočichové jsou kmen v tomto ohledě. když se, podíváme, se to děláme, že to tak tam vidíme úplně to též, co, co utepsal, tady je monális, to, to, to, to, to znamená, ale zase prostě eh, je tam spousta nějakých simiontů a... a co obklopení, nebo, obklopuj, nebo oni obklopují organely energetické mitochondrie. Tady to vidíme zblízka, ale to máme ještě detail pěkně. No, tak a potom, když se podíváme zase jako na ty buňky, tak velice často tam naovaku vidíme nějaké ektosymbionty. A to v nějakém masivním množství. Tady tyhle tyčinky všechny na tom nálevníkovi jsou nějací symbionti. A vidíte, že to jsou že pokrývají celého toho nálevníka a jediné, co není pokryté, je huba právě. A taky si přijměte, že tenhle ten nálevník nemá moc o těch brv. Jo. Možná to s tím taky souvisí. Tohle je teda skutikociliát. Když se podíváme na úplně nepříbuzné nálevníky, to je tahle třída Muranotrichia. Oni to jsou velcí nálevníci, takže tady na tom nic moc nevidíte. Jo. Ale když to trošku přiblíží, tak tady je to vidět krásně jsou tam pásy ektosymbiontu, kteří tam leží pěkně tak to tam leží. A tady u toho pří příbuzného nálevníka jsou taky ale neleží na obrchové člověk jako prostě jako, jako, jako sedí. Tohle se taky ví 30 let, že, ty na, že to spousta nálevníků má a že u různých nálevníků vypadají ty symbionti různě. Tady je úplně zase nepříbuzný nálevník, je to spinózos. A tady už je to vidět i po obarvení prostě. Tohle to všechno tady jsou zase nějaký symbionti, jsou to, je to ten, který se prostě prostředí a vidíte, kolik tam je. Že ten náhledník je pokrytý nějakými symbioty. A úplně nejlepší, když se podíváme do elektronového mikroskopu a vidíme tohle, jestli to je kocilia, zase, zase nějaký jiný a podíváme se, kde, kde jsou mitochondrie v tom náhledníkovi, tak vidíme, že jsou podpovrchové. Co tam nenajdeme žádný zhluk mitochondrií, někde si jako to plazně, jako to bylo u těch nálevníků se jednosymbionty, ale tady jakoby ty mitochondrie chtěly být co nejblíž těm ektosymbiontuje. To, to, to samozřejmě nikdo neví, jo. tady jsou chrysty lidé, ale že, že produkují vodík se ví, že to jsou vodík, asi to budou, budou ty takzvaný vodík produkující mitochondrie, ale důležité je, je, že to je fermentující a že to je vodík produkující organel. Tady vidíme, takhle prostě to leží, a jo, je tam blízkost prostě těž ektosymbiontuje. Tohle to vidíme hlavně v moři. Když to vidíme ve sladké vodě, tak je to svátek, protože to znamená, že to bude ještě větší podivnost než tyhle ty relativně popsané symbiozy. Tady je úplně zase nepříbuzný organismus, které a e, různé druhé, které mají zase na sobě nějaké symbioty. No, takže abych schrnul to, to, co jsem teď tady ukazoval, ty obrázky, mnoho anárovních protist, a teď mluvím o volně žijících, mají endosymbionty asociované s mitochondriemi. A nebo jsou pokryty ectosymbionty, které jsou zase, ale přes nevěrám, že nějakým způsobem by blízcí těm mitochondrií. A všimněte si, že se to jako moc nekombinuje, no? že tady je hodně těch endosymbiontů, a nevidíme ektosymbionty, a tady zase to symbioty a nějak tam nevidíme, symbioty. E, není to úplně, že, že by se to vylučovalo, ale jako známe organismy, které mají oba ty typy, ale vždycky je jednoho víc než toho druhého. A teďka jako, jak si to můžeme vlastně představit, jo? když v této schumavce ty nálevníci byli schopni sežrat velkou část té bakteriální nebo prokaryotické masy a zároveň jsou to zrovna tyhle ty, kdy prostě na svém povrchu jsou pokrytí, na, jsou pokrytí nějakými symbiotymi. A jak to teda jako je? Znamená to, že když jsem ta bakterie a jsem jako v, tam vol, jako volna, tak mi hrozí, že mě ten nálevník sežere. Když to, když si na toho nálevníka nastoupím, tak to odpadá. A navíc on mě bude, on mě bude zásobovat jako produkty metabolismu ze sežraných mých jako kolegů. Jo? To jsem tady připodobněl. Představte si vád, který jezdí a co, co najde, to jako sežere. A vy máte tedy možnosti, buď si do něj nastoupíte, nebo si do něj nenastoupíte. A když si do něj nenastoupíte, tak vás sežere a e, zabije. A když si do něj nastoupíte, tak, tak je to jídelní můz a, a oni vám budou servírovat maso z vašich sousedů, Z nějakých jiných takových eukaryot. Není to náhodou takhle, není, není prostě jedna z výhod pro tohle i to, že se tím brání predaci. Tomu vlastně nikdo, nepři, jako, nikdo ne, tomu nepřikládá důležitost podivu. Ne? To sami tady. Tak Tak a je taky možný, že Buňky Protis teda tím pádem tvoří oázy v poušti, kterou sami vytvořili. Tak možný to je, možné je úplně všechno, že? Jako, co bychom ale měli vědět a co jako vůbec nevíme je, zda ti symbionti můžou jako z toho nálevníka vysednout a zase do něj nasednout. My nevíme prostě klíčovou věc ohledně té symbiozy. Takže všechno, co si o těch symbiozách myslíme, jsou všechny pouze dohady. A to říkám teďka, protože stejně jako až do konce to určitě nedopovídám, že jsme jsme tady byli ještě dlouho, takže abyste to věděli, že ty symbiozách je kvůli tomu nemoc a pak je tady totiž další věc. Ono se říká, že vlastně ty anárovní volně žijící protesty když mají velké buňky, tak bez těch symbiontů nepřežijou, protože ty symbioti, se jako myslí většina lidí. Ty symbionti odklízejí z plodiny metabolismu, to je fermentace, čili tu nízkou organiku. Ale my máme celou řádu příkladů volně žijících anaerobních protesty kde žádné symbionty prostě nemají. Tady máme mitochondrie s lastrům, jako jednou krystou, divné teda. A ne, nejsou tam žádné, žádné endosymbioty tady prostě potravní okolo je nějaká potrava, která tam je, tak ty to No takže pro a národní můžou existovat bez těch symbiontů rozhodně. Když se defavnují ti nálevníci tak přežijou, jo, tak je to není, eh, když si je zbavíme těch endosymbiontů. Tak, a kolik mám času? To je krásné. To možná dojdu do konce. E, tak a teďka, v podstatě je to tak, že se, ty symbiozy byly objeveny prostě dávno, protože se, protože se uviděli v mikroskopu a intenzivně se studovali na začátku 90. let, až asi do roku 96, a pak se přestali studovat, protože Fenchel a Finley asi odešli na no, odpočínek. No. A nikdo to po nich nepřed ale co se jako tehdy soudilo, a dneska víme, že to jako vůbec neodpovídá pravdě, To jsou vlastně dvě skupiny těch symbiotických prokariot žijících na nálevnících. Ja, teď to budu opravdu brát jako na nálevnicích. To uvnitř jsou všechno metanovijní archéa, A to venku jsou všechno sulfát redukující bakterie. Čili tady máme anajemovní respiraci, ty, ty jsou Tady mám nahrážení aspiraci. jsou schopní, obě ty skupiny jsou schopni nějakým způsobem metabolizovat virální produkty tady toho hostitele. Takže v jednom případě nám vzniká jako v druhém případě nám vzniká ten idevatý sulfan, což není úplně jako si. Tak. No tak dneska víme, že, o identi že neznáme identitu naprosté většiny těchto, těchto symbiontů. Jo, my máme několik anekdotických paperů, kde skutečně určili, co to je za organismy ty symbionti. A někdy se stalo, že se ty autaři dají e, nasknout z toho, že nechtěně neurčili symbionty, ale potravu jo, nebo nějakou kontaminaci. To je totiž další věc. Samozřejmě, že ty nálovníci nebo všichni ty protesty jsou narvaní i jinými bakteriemi a to je zdroj potravy, že? Takže oni je sežerou a než je sežerou, tak si je taky můžeme vesele vykultivovat, osekvenovat a tak dále. Ale tady k těm dvěma psi byly poměrně licencně tady denitrifikace. To je ten třetí proces, o kterém jsem teda mluví. Takže denitrifikační symbioza. Hmm. A pak totálně bizarní tady mikroby, které vám snad ukážu na posledním slajdu, když bude čas. A já se budu teď věnovat chvíli těm metanogenům a potom velice krátkou chvíli těm zbylým. Dneska teda už víme, že ty symbionti patří do ještě různých dalších skupin, ale co se tam, co tam dělají nebo nedělají, to úplně nevíme. A já mluvím o volněžících, to, to, samozřejmě pokud se podíváme do termitů, když tamhle vidím Honzu, tak tam jako na každé velké trichomonádě je spousta druhu různých bakterií z různých obskurních kmenů a to jsou metabolické symbiozy, ale asi se často nejedná o předávání nějakých finálních produktů metabolismu, ale o vitamínů vlastně, nebo kofaktilů, i když tam se toho taky zase tak moc neví. Takže já se budu bavit o těch volně žijících. Volně, ano, volně žijící anárodní protisti mají možnost tady být na zemi asi 2,5 miliardy let, že? asi jenom půl, to prostředí je úplně jiné a nechci o teď tam mluvit. Jo, a já jsem říkal, že právě ty, jak to, že my nevíme no. vlastně u většiny, co to je. Tady máme a akuminatus, což je Sladkovodní nálený, takovýhle pěkný. Říkáme mu flagship spéčís, protože když ho vidíme v mikroskopu, tak za desetinu vteřiny víme, že to je přesně tenhle ten nálený. A je zase pokrytý nějakými prostě symbionty, kteří mají ale absolutně prostě tencí a dlouhý. Je to sladkovodní teda. Já jsem řekl, že ve sladké vodě, ty jak to symbionti, ano, je jako nejsou moc běžní. A třeba tady, já jenom jsem dal příklad, že máme něco, o čem teď vůbec nevíme, co by to jako mohlo být. Jo. Ale teď, se, teď budu chvíli mluvit o těch metanogenních archeích, což jsou ty endosymbionti. A zatím ve většině případů, kde, bylo, kde byla zjištěvána identita vůbec těch endosymbiontů, tak ve většině případů se skutečně zjistilo, že jsou to metanogenní archea. Takže jsou to archebakterie a jsou to jediné vnitrobudečně žijící archebakterie. To je taková jejich zajímavost. Ten jejich metabolismus je, že oni fixují, no to taky fixují, ale uh, oni potřebují vodík, většina z nich a někteří potřebují acetát a vytváří metan teda. To je hrozně jako dráha, která je energeticky nepříliš výhodná, jo, takže se projevuje, že prostě tam ty sulfát redukující bakterie myslady a denitrifikační bakterie tam nejsou, tak to pak se stane ráj pro, pro metanogeny. Jsou to absolutní anaerobové, kyslík v malých koncentracích je inhibuje a organika je inhibuje taky, už v poměrně malých koncentracích. E, takže oni mají speciální metabolizmu, ale ukážu, že to taky není tak jednoduché. ale co, pro nás centrální molekulou je tady tento enzym F420, který využíváme k detekci těchto těch, těch těch metanogenů. Protože tahle ta molekula autofluoreskuje. Když na ní posvítíme úvečkem, tak svítí modře. A skoro nic jiného v tom prostředí takhle jako nemůže autofluoreskovat. No a když, když takto na ty svítíme a za chvíli uvidíte, tak zjistíme, že sladkovodní nálevníci svítí vždy, takže všichni sladkovodní, anaerobní nálevníci v sobě mají metanogeny a mořský jenom někteří. A to už se zase výstupí z 30 let, protože je vykompetují ufat redukující bakterie ty metanogen. Ale poslední, nebo se to trošku komplikuje, tím, že se zjistilo, že ne všichni metanogeny svítí, protože mají někteří z nich koenzymů F420 málo a naopak aktinomice ty svítí, aktinomice ty svítí jako blázen, protože ho mají hodně, mají ho úplně nejvíc a někteří firmikuti, jako jsou a podobně, mohou svítit taky a to No a bohužel, teda to, že si na ně posvítíme UVčkem a podíváme se, jestli se nám národně osvítí, je ten nejčastější dopad přítomnosti metanogenů. A ono se ukazuje, že neje to, co nám tam svítí, jsou metanogeni, a ne vždycky, když to nesvítí, tak tam ty metanogeni nejsou. Tak, tohle to je veterometopus, je tam asi tisíc buněk metanogenů a tady dořeznáme jednotlivé buňky. Takhle vrčej, když jezdí. Tak bylo to příliš krátké video, já vám to pustím ještě jednou. Takže takhle vidíte, jak autofloreskují metanogeny a tento nálevník je narvaný prostě metanogeny. A tady víme, co to je za metanogen, protože jsme ho osekvenovali, hlavně jsme osekvenovali jeho genom taky. Je. Tak a tady to je krásné krásná schéma, které jsem lůštěl asi tři hodiny, když jsem ho poprvé v životě viděl a kdybyste se mě dneska zeptali, co jako, aby ho reprodukoval, tak bych vám neřekl skoro nic. Ale to schéma ukazuje, že není metanogen jako metanogen, že cest, jak vytvořit metan, tyhle archa, mají pět těch cest. Jo? A z toho o se něco ví, o se neví nic moc, ale důležité je, jaké jsou vstupní, jaké jsou dolory elektronů vlastně, jaké jsou ty vstupní chemikálie. to. Jako Nejčastěji je vodík jo, a vodík, nálevníci produkují vodík, Metanogeny potřebují vodík. Ale v jednom důležitém případě je ten acetát. Tady, no, nálevníci produkují acetát, Metanogeny někteří potřebují acetát. Kromě toho je to třeba tady různé uhlíka, to jako oxid urelatý, tady různé metylované. metylované věci, to nás teďka zajímat nebude, nás, nebo tyhle ty dvě věci jsou to, co skutečně probíhá v těch symbiozách, že se fixuje oxid uličitý a eh, se k tomu vodík a vznikne nám metan. No? Čili tohle to je bez organiky a druhá je tady acetát. Se rozdělí, acetát se rozpadne na dvě sloučeniny, které si vymění elektrony. A vznikne nám zase metan. No? Čili to je taková obdva fermentace, akorát, že tady je silice, to, ale to tím nechci komplikovat. Takže někteří metanogéni potřebují vodík a jiný potřebují jako, uh, acetát, což jsou jako úplně jiné sloučeniny, že jo. Uh, jsou to ano, odpadní produkty těch nálevníků, si myslíme, uh, ale jsou pro ně jako různým způsobem odpadní, jako jedovaté, jo? takže to se nám trošku komplikuje. Uh, těch metanogenů je spousta řádů, ale druhů tam moc není. Patří tam i tady některé řády, které ztratili metanogenezy, ty nás teďka asi nezajímají. Důležité ale je, že máme jak hydrogenotrofní, to znamená to, co potřebují vodík, tak ta acetotlastické to jsou ty, co potřebují acetát. Takže oba ty typy známe prostě ze symbios, prostě, že sedí vnitř těch nálební. A teďka jako, co, co kdo z toho vlastně má z té symbiózy? A teď se dostáváme k tomu, že existují nějaké představy a my vlastně pro ně možná nemáme úplně tak jako dobré odklady. Takže, jak jsem mu říkal, hodně studie z 90. let, které zkoumaly efekt těch metanogenů na nálevníka a naopak. Kultury nebyly, tak teďka jsou dobré. A ty jednotlivé studie, ale jako přinášely konfliktní úsledky, takže to moc jako jestli ta symbioza je permanentní Obligátní spíš není aspoň u několika málo druhů, kde se to zkoumalo. A ti nádníci se defaunovali nebo deprotestovali, teda jde tak nechcípli, ale přece jenom něco se s nimi stalo. Tak a takový intuitivní náhled, který učebnicoví a kteří prostě všichni kážou, a je ten, že metálogeny jsou životně životě závislí na produktech. teplň, protože potřebují vodík nebo acetát teda, a přece jenom vodík ani acetát se nám úplně běžně jako tady nevyskytují. Tím, že, takže díky tomu vůbec žijou. A tím, že odstraňují tyhle ty produkty, tak urychlují jeho jednak vychylují rovnováhu těch reakcí doprava a jednak nálevník se neutráví svými vlastními produkty vlastními plodinami. No a ten nálevník je navíc krání před konkurencí a před kyslíkem, takže oni najednou se Ten nálevník znesl pošku kyslíku a je skopen ty metanogeny někam, kde by jako nikdy nemohly existovat. Takže to je takový jako kanonický pohled tohleto, pro který my nemáme moc dokladů, ale jo. Protože, jak víme, když je se kontraintuitivně a jako je potřeba věci ověřovat, teda, jo, když, když už si něco nebo testovat. A v současné době to nemůžeme v žádném případě takto zobecnit. Teda, jo. Protože ten vztah těch metanogenů a, a, a těch nálevníků je komplikovaný. Jo. Ty metanogeni získávají strašně moc energie. Jo. Bylo vypočteno, že tím, že oni metabolizují ty splodiny nálevníků, tak získají asi 30% toho, co získal ten nálevník. Jo. Ještě, to je strašně moc energie. Ale je jich tam pořád stejně. Je jich tam prostě v tom metromotiku spalé formy, který se si vám ukazoval, jak tam běhal, tak jich je pořád zhruba tisíc. Jo. Takže ty bakterie se tam nedělí. Nepřibývají. Jo. Tak co dělají s tou energií? Jo. U některých nálevníků bylo ukázáno, že se dělí, když se dělí ten nálevník, tak se rozdělí ty bakterie. je teda bakterie. Ty archea, pardon. Takže co teda s tou energií dělají? Jo? Tak jako poskytují teda hostiteli, Jo, a to už nám vůbec nefiguruje v té původní, v tom schématu, o kterém jsem mluvil. Nebo, nebo se ve skutečnosti dělí a jsou a nebo jsou žráni, čím pádem zase poskytují energii. Jo. Ne, nevíme vůbec. Další komplikovaný vztah, nebo pokračujeme, v, co je jako komplikovaného. Když je teda dearchevujeme, ty nálevníky, tak to se udělalo v třech druhů zatím a dva, dva z těch druhů se na příbuzných se chovali slušně a začaly méně růst asi o 30 Ten třetí druh se choval neslušně a nestalo se vůbec nic. Přitom, když se podíváme do bony hetero, my formy a izolujeme je odkudkoliv ze světa, je to kosmopolit, tak tam vždycky najdeme symbioty a vždycky ve stejném počtu. Jo? Ale krátkodobě v laboratoři se nic nestalo, že jo? To je v jo, to, je, to ani není kultura, to, to je mikrokosmos. Tak, no a další ale věc je, že um, aby fungovalo to, co jsem tady říkal, tak by ty uh, finální produkty metabolismu nálevníka měly ten metabolismus inhibovat. Jo? Ať teprve, když se to odstraní, tak by se to pořádně rozjelo. A to taky není úplně, já na konci ukážu, že to tak vlastně je ale ne na nálevnici. To taky není úplně jako pravda, protože dobře u acetátu je to poměrně známo, že když to prostě budu okysilovat kolem nálevníka, tak mu nebude dobře. Ale toho vodíku, když se přidá, zvýšil parciální tlak vodíku, tak by se měl zastavit vodík, produkující metabolismus. A to se většinou nestalo, ku podivu. Ku podivu se to nestalo. Jo? Takže tady to vyšlo. Takže, takže dokonce ten věně že je nepravděpodobné, že, že ta funkce těch metalgenů je vyřování úzkého parciálního fachu vodíku. Aby zase dobře viděli, e, ale bílý, ano, u bakterií to funguje, a v jiné studii s jiným to taky fungovalo, takže jako v pohodě vlastně. No a poslední další věc je, že my, jak říkám, nevíme vlastně o té symbioře nic, Víme, že tam není asi koevoluce, že prostě příbuzní nálevníci mají nepříbuzné metanogeny. My nevíme, jestli ty metanogeny jsou schopni dražit i volně, nebo nejsou. Víme, ale na druhou stranu, ale v tom nálevníkových je pořád stejně. Když byla dělaná jedna studie, kdy zkusili reko rekolonizovat toho nálevníka nějakým jiným metanogenem, a to se povedlo. Ale pak byla druhá studie a to, tam se to nepovedlo zase. Dále, jak se přináší se vertikálně nebo horizontálně, že jo? to je v symbioze vždycky naprosto jako klíčová věc. Nevíme. Takže někdy ty metanogeny jsou asi v cystách. To znamená, že se asi do cyst, která má, která má kolem sebe jako stěnu, se dostanou jenom vertikálně. Že jo? Prostě to. Cista nese, nesežere žádné metanogeny a tak dále. Takže to nejdůležitější o té symbioze zatím ještě nevíme. Za dva roky už to bude jinak no A ještě další otázka je, tady odskočím. A z, co je známá věc, že když se nějaká bakterie stane intracelulární a přináší se, se čistě vertikálně, tak ve mnoha případech se zmenší genom a nakonec se z ní stane krátkodobě organel a velice rychle vymizí. Jo, a je to prostě... Jarda mi před časem říkala, že tenhle proces musí být hrozně rychlý. A já jsem mu říkal, a nemůže. Ale Měl si pravdu nejspíš, jo? A třeba to trvá jako stovky tisíc let, nebo ne, jo? Než, než to takhle jako se rozpustí to, ta bakterie. A můžeme se a na jaké ty teda intracelulární archeie, protože my máme, jo? Metanovění archea jsou jediná intracelulární archea, co existují. Tak, ku podivu dlouho nebyl žádný genom z nich. Až v roce 2017, 18, dvě skupiny asi týden po sobě publikovali genomy, různých těhle symbiotických metanogenů. Tak jedna skupina byla naše. A byli jsme to ty dřív, jo, o týden zhruba. A zase jsme měli jenom jeden Všimněte si, že tady ty jsou. A že nejsou úplně v půzkém kontaktu jako s těmi mitochondriemi a ty mitochondrie jsou pěkně kulaté. Ten vztah není tak intimní. ale jako ten nálevník je narvaný těmi metanogeny zase na druhou stranu. My jsme zjistili, že ten genom... Když ho srovnáme s volně žicími, příbuznými těch archejí, tak je stejný v podstatě, že z Damego nic nestalo. A bohužel teda nevíme, jestli je to proto, že archea mají hold jenou trajektory evoluce, že prostě nemají tendence k, k minimalizaci, k rozpouštění se. A nebo jestli je to proto, že prostě ten nálevník v sobě pořád nějaké metanogeny má, ale tuhle nějakého vypůjdí a jiný. A vlastně jenom reguluje, kolik tam má. Ta populace byla polymorfní, teda, jako byl to jeden druh, ale byl tam nějaká variabilita tam byla. Tak, a ta druhá skupina, ta si vybrala dva napřívozné nálemi, kteří, jejich metanaví žijí mnohem jako v intimnějším kontaktu s mitochondriemi. A tam už nějaké změny pozorovali, pozorovali pseudogenizaci nějakého i docela solidního počtu genů, redukci drah, syntézy některých e, aminokyselinů v těch archeích a tak dále. Takže nějaké známky redukce tam jako objevily, ale taky nic moc teda, v si mě Takže to je všechno, co víme o metanogenech, o symbiotických metanogenech. Nic jiného prostě nevíme. A teďka jako klíčová otázka, to, co jsem tady říkal, jsou to jenom akademické hrátky, nebo to má i jako nějaký význam? Nej, jak vidíte, nejsou prostě to jenom akademické hrátky. E, už v 90. letech se pokušel někdy kvantifikovat, a tady by to, se to zpřesňují, jaký, když se vezmeme emise metanu do atmosféry, tak kolik procent z toho, za kolik procent z toho můžou ty symbiotické arche? Zjistilo se, že moře je to prostě víc než 90%. V moři je málo metanogeneze, protože tam jako je to nevýhodný, nevýhodný metabolismus, ale díky tomu, že ty metanogeni žijí v těch nálevnicích, tak v podstatě jenom, skoro jenom tam, tam v nějakých mělkých sedimentech, pak hloubšetlí to Tady u kraft, což je ohromný jako zdroj, žel metanu je to asi 30%. A ve sladkých horách podělu moc. Tam o většinu metanu se starají o hoděřící Jo, takže ano, ta, ty simbiozi jsou důležité jako i pro zlediska koncentrace metanu v atmosféře. Tak a teďka už jenom krátce k té druhé skupině a to jsou sulfat redukující bakterie. A to jsou ty, to jsou bakterie teda a spousta různých lety, co nás druhým zemlává, takto bakterie z dvou skupin a z těchto teda. Už jsem řekl, že prostě a respirují, ze sídanů vznikají sulfidy, a taky potřebují vodíka a acetát, stejně jako ty, ty metanogeny. Takže když jsou pohromadě, tak kompetují o vodík a acetát z metanogeny a vykompetují je. Takže přece síranu je energeticky jako výhodnější než metanogena. Takže v moři, kde je hodně, metanogeny si neškrtnou nějak zvlášť. A navíc, když už tam nějaký metan vyprodukovají moři, tak většinou sežerou. Jo, protože jsou to zároveň, mohou fungovat jako metylotrofové. Čili tam metanogeně jako božáci vyprodukují něco metanu a teď se vysílány, baktéry, ty z tyhle vysílané redukující bakterie mu ho sežerou. To je sice super, ale musí se na to dávat pozor, protože když už ten metan těžíte jako z toho moře, tak tam musíte dát antibiotika, aby vám tam ty luci bakterie ten metan nesežel. Těch metabolismů je tam strašně moc, nebudu, nebudu o tom mluvit, ale zásadně je, že skutečnou identitu neznáme. My víme, že někde to teda redukuje e, sírany, ale co to je za bakterie, to nevíme. A to ani u jednoho z těchto symbiotů do dneška, jo? to se zase mění už teďka. Jenom tyhle ty bakterie, a už ty symbiotické, o kterých se nic neví, ty volně žijící rozhodně, s tou důležitou součástí globálního cyklu Síry, protože je přiory věkní sírany nasoufány a tak dále. A e, ještě mají jednu důležitou takovou vlastnost, a tady si tohle to. A já se podužím. Čo udělá, načo hřeznávní čálkoval, vzor, že si čteří, když ho pohledám na větku a veští? No, hřeznáví, To je to, víš, No, tu, ty. Tak, e, přesně tak, jo. Kdybychom ten samopal zapomněli v nějakém arotickém bahně, tak koroduje rychleji. A bude to činností právě těch bakterií. Takže oni, tyhle bakterie způsobují jako korozi různých trubek a podobně, co tam jsou. A taky umí korodovat beton, což není úplně jako pro nás nejlepší. Jo? Takže i tyhle ty bakterie mají nějaký význam. Tady ten slide jenom ukazuje to nebo sumanizuje to, že když teda e, máme anoxii a v tom prostředí jsou sírany, tak tam prostě jede tenhle redukující metabolismus, takže tyhle ectosymbionti jsou na koni, e, když to metanogeni jako jsou chudáci, když tam ale sírany nejsou a jsou tam ani nitráty, které, které ty se ale ztratí jako první do tak se tam může rozjet metanogeneze. Teď se ale podíváme. Máme teda mořské nálevníky a blízce příbuzné, tady vidíme z kutiho A jeden z nich má echosymbionty a druhý je nemá. A čím je to teda dáno? Když se podíváme na všechny buňky, tady je tohle eh, trkominie, tak všechny buňky mají echosymbionty. A z této linie žádná buňka je nemá. Když se podíváme na filogenetický strom, Tady ty čísla jsou jenom čísla izolátů z, růz, z, rů, z různých zemí, které máme, všechno je to mořské. Tak tady z těch tří liní, ani jeden nemá, jak to symbionty, těch devatenácté jak to symbionty má. A další věc ještě teda. Ta linie s těmi ekosymbionty je mnohem více diversifikovaná než jakákoliv z těch liní bez nich. Když se podíváme do těch buněk, tak nás nepřekvapí, že zjistíme, že ty těch ekosymbiontů jsou plní endosymbiontu a oni nám svítí, takže metanoběnu, než to ty ty hodce, ty endosymbionty nemají. Takže v moři je to nejenom tím, že tam, jestli tam sulfáty jsou nebo nejsou, protože teda jako v moři sulfáty hodců, jsou, ale i je to zřejmě jako v, filogenetickou pozicí toho hostitele, jestli teda v sobě radši bude tady post, ostrovem oázou pro metanogeny a nebo se bude chovat normálně, bude, bude mít na sobě ty, jak to se udělat. Tak, a protože už se to jistě chýlí, tak tohle to přeskočím, protože tohle přijde, nebo ještě... kdo ne... No tak, tak. Teď se dostáváme totiž tomu nejsložitějšímu, takže o tom vám jako moc neřeknu, protože složité věci nejsou jako nic moc pro mě, teda upřímně řečeno. Tohle je hrozně divný nálevník, obrovský nálevník z ohromně divného potkvené nálevníku s divným mérem post civilivion. A tam se čeká A to zjistilo se, že je to rod geleja, ale to asi není úplně důležité. Je zcela nepříbuzný těm nálevníkům, které jsem doteď ukazoval a vyznačuje se tím, že má takovéto sluky endosymbionty, které jsou obaleny něčím, co vypadá jako dvojitá membrana. A samozřejmě se spekuluje, že teda uvnitř jejich mitochondrií jsou tyhle ty Což je teda podivnost, to A <kohý> zjistilo se, že ty symbionti jsou tam dva. Že toto sulfát, na které obě. Jedna teda to umí sulfidy a druhá to umí na si Kde se berou sulfáty v citoplazmě nebo dokonce mitochondrij nálevníka, to Dneska jako nikdo nemoc no ale dostatečné koncentraci, zatím ne, nevíme, ale co je důležité, že ten nálev neprodukuje vodík žádný, jo? takže ta symbioza se hraná vodíkem, protože jedna z těch je bakterií vodík produkuje a konzumuje ta druhá. Vodík produkuje samozřejmě, fermentuje, že produkuje acetápyruac, který dodává těm bakteriím, takže ve skutečnosti se... Jo, a případu, kdy tam těch symbiontů je víc, je jako už taky známo víc. A ukazuje se, že to tak bude skoro pravidlo, ale proto to bude velice často. Takže tím spíš o těch symbiozách koníž nevíme v skutečnosti. No a teďka ještě, já jsem řekl, že když je někde metan, tak buď proboblá do atmosféry, když tam třeba, když je to na rýžovém poli, a teď co tam ty dutá stébla, že tak ten metan krásně prostě vyjede nahoru a nestihne se zoxidovat, jo? ty bakterie, které vyžírají metan, tak to jako nestihnová v atmosféře, už máme metan a můžeme tak jako tady dělat ohně, aby jsme se zbavili metanu, ale to by dělal jenom blázen, že jo, tak. A teď jak je to s těmi sulfidy, jo, tak, když v moři, teda máme ty anoxické zóny s těmi sulfidy a co to teda znamená? Že se ta sulfidická zóna bude rozšiřovat, rozšiř nakonec celé moře bude jedovaté, protože tam bude sulfan. Není to tak, protože samozřejmě i ty sulfidy jsou, nebo ten sulfan si dovolí, je odklízen, protože na, protože na vzduchu je velice snadné ho oxidovat. Že? Takže když někde tahle tahle jedovatá sulfidická voda, nebo na rozhraní oxidické a hypoxické zóny, vždycky žijí nějaké e, síra oxidující bakterie, které nás toho sulfanu naštěstí zbaví. Jinak bychom asi byli otráveni už dávno. A ty bakterie dělají takovéto bílé nárůsty, protože v sobě obsahují anorganickou sílu. A taky jsou to jak to ectosymbionti, tady je krásný obří nálevní Zoltanum Niveum, který je taková koloniální, a je teda obrovský, tady to je 200 mikrometrů, ty nevím, ta jedna část. Takže jsou to peříčka, která jsou rozhodně vidět pluhým okem, a ty jsou takhle pokryty těmi bakteriemi. A bakterie, co jsou blízko tomu, tak, tak jsou kulatější a s nás sem mředou, protože on se jimi živí. A co to přináší těm bakteriím zase za to, že... Jo? To je to zootaholium. Čas času se... Ono je kontraktilní. Tak to se jako skloní do té anoxické zóny. A bakterie se dostanou k sulfidu. Pak se zase narovná do oxické zóny které se dostají ke kyslíku a krásně zoxidují ten sulfan. Takže takovýhle prostě divný je tam jsou a je na rozhraní kyslíku, kyslíku. A někdy se stane, to je jako docela ktipný, někdy se stane, že se skrčí moc jo? a dostane se do prostředí, kde je toho sulfanu moc a ciple. Tak a já vám tady pošlu. Tady máme zase kultury, kde to samozřejmě taky běží. Takhle ty dvě, jenom bych prosil, abyste takhle se na to dívali, já ji pak budu potřebovat. Takhle ty dvě, co jsou u sebe, tak tam najdete bílou vrstvičku nahoře. To je vrstvička organické síry, která tam vznikla e, činností těch e, sulfid oxidujících baterií než cýplík, protože už tam není kyslík. A zároveň je to plné těch e, nálevníků ze symbionty, kteří, e, kteří redukují sírany. Tady máme jiné nálevníky, kteří mají metanogeny. To je ta samostatně, samostatně stojí zkoumatka. Ty mají teda metanogeny v sobě, nemají ty ektosymbionty. A nevzniká tam moc sulfidů, takže tam ani ty bakterie co by oxidovaly sulfidy, tam jako si ani neštipnou. Proto tam nejsou nějak moc a proto tam ta bílá vrstvička není. Je to právě... Jo, neotvírat, nečítat prosím vás, protože byste mi tam nasmrkali něco, co bych nechtěl. No a pak je tu, ale ještě teda Arcobakterio. Tady máme uh, na skutečně Euglenozoa. Jo, tak prostě, takový, a na jeho krásnou očko řeknemeš. Rodu A ta má zase na ten, ten povrch zase pokrytý, pokrytý nějakými ekosymbióty. Tak samozřejmě, jestli člověk řekne sulfaterdukční bakterie. Ono jak vypadá párásulfaterdukční bakterie mají Velké buňky to taky velké bunky, jsou to určitě oni, ale ne, je tu ještě arkobakter. Arkobakter totiž ve skutečnosti je úplně jiná, to není sídan bakterie. To má spoustu různých různý arkobakterů, mají různé metabolizmy, takže my nevíme, jaký má tohleto metabolismus. Řada arkobakterů jsou normálně liští patogeni třeba taky, jo, ale někteří z nich jsou denitrifikační. Takže to, co se nám zdá, že jsou sulfát, sulfát reducty, tak ve skutečnosti nejsou. Je to úplně jiná bakterie, tím jenom chci ukázat, že opravdu o identitě těch symbiontu jako nevíme. Tady v nejvšudu vyšel v roce, teďka na 2016, velice krásný článek, který teda ukázal, že na té hypotéze, že ty symbioti zrychlují a zefektivňují metabolismus, Hostitele tím, že odebírají finální produkty, že na té hypotéze přece jenom něco bude. Tohle je brevia, čili takový divný výčikovec, na není dopis o kontu, vystupuje prostě nenízia, takovýhle prostě, a mají bojní flagela. A ten má ekto symbiotické bakterie, vidíte, že jich moc nemá a že je jiná třeba i na takových pláštkách. Ale vždycky jako, vždy se dotýkají ty, ty dva organismy spolu. A ta symbioza není teda obligátní. To znamená, že se, toho, že se toho dá zbavit. A oni studovali, co se stane, když ta symbioza běží. Jak, jaký metabolismus má břevě, jaký má ta bakterie. A co se stane, když se ta symbioza přeruší, když se kultivují zvlášť. A zjistili úplně nádhernou věc, protože to teda taky bylo hned Když ta symbioza tam není, tak ten, ta, ten protist dělá takovou takzvanou trapnou fermentaci. Jo. Takový to že jenom chce prostě se. Iděla glykolýzu tomu stačí, ale musí tak jako dojet a jako dobrý a stačí, nebo nestačí, ale musí se spokojit s tím, co to dělá vlastně tím glykolýzou v ATP. Když to, když tam přidáme toho arkebaktera, který jak taky jinak odebírá, vodík a odebírá acetát, který zájemný účelem, tak najednou si může ta dovolit tu hustou fermentaci, která běží v mitochondrii, teda, která se produkuje pár, na molekula a získá čtyři molekuly ATP. Takže skutečně tady nejenom, že se ten metabolismus zrychlil, ale umožnil se vůbec, aby mohl být aby mohla spustit efektivnější drámu. Ten akobakter z toho teda samozřejmě taky něco má. On je to normálně to denitrifikující bakterie, ale různí nesvící Ale ten acetát potom používá jako zdroj, zdroj uhlíku vlastně, takže si je upřím a vodík se taky hodí. Jako donor elektronů. No takže taky e, potom roste líp a taky trošku změní metabolismus. Takže ano, e, aspoň v některých případech je to tak, jak jsme si mysleli, že to je No a teďka ty, ty arkobakteři, teď se můžeme ptát, no tak, něco, tak jsou ty jak to ectosymbioti síru redukující nebo jsou to tyhle ty denitrifikující arkobakterie. A my jako vlastně nevíme, víme, že někteří ty nálevníci redukují sírany, to víme. A teďka ten arkobakter má takovou vlastnost, která nejdříve se nám zdála velice negativní a to, a to je bohatý genom. A teďka to je jenom metodická věc a to už je skutečně jsme u konce. Když sekvenujete transcriptom, takže si zvolujete mRNA, teda RNA totální a většina z toho pak bude ribozemální RNA, že jo? a bakteriální RNA to v na případě. Těch se chcete zbavit a využijete vlastnosti většiny eukarytických molekul RNA, a to je, že má ten, ten poliakonec, taky má četku. Taky má poli a sásek, takže my tady máme magnetickou kuličku, tady máme polité, jako navázáno, že to zhybridizuje a potom magnetem vytáhneme tyhle kuličky a vytáhneme si to mRNA krásně. A, a pak najednou zjistíme, že to je stejně strašně kontaminovaný arkobakterem, protože prostě arkobaktery má AT bohatý genom, takže prostě um, má a AT bohaté mRNA a občas tam prostě má nějaké tam demiláče, které tady, tady taky vytáhneme. Takže když máme ve vzorku arkobaktera a děláme tuhle takzvanou polyaselekci, tak nám to skuntaminuje. Takže to prostě poznáme, že tam je arkobakterie. A to byste se divili, v kolika mořských prostě kulturách najednou vyleze, že tam je arkobakterie. A jsou tam samozřejmě ekto-symbiotě a tak dále. Takže tím chci jenom říct, že skutečně o, zase o identitě těch symbios nevíme nic. Tak to je, prosím vás, poslední slide. Tady. verko ještě A to je jako totální bizarnost. Tady máme lblenozoálné a zrovna byhosty test. Tohle není, to nejsou moje fotky, ale už jsem nějak nestihl zase k tomu napsat zdroj, omlouvám se. Ten má na sobě zase arkobaktera, v tomhletom případě to jiné. A pak má na sobě takové věci, které, když tam je predátor, za sebe vystřelí něco. Takže extruzómy. Akorát, že tohle extruzómy že sedí zvěrkou. Takže tohle jsou extrusomy jsou to symbiotické bakterie, které mají mikrotubuly v sobě, a se zase do trubičku a tím toho predátora, tím toho predátora z mater, Predátor nemá šanci. Takže to je čtvrtá skutečně dokázaná symbioza anaerobních protist z prokary. Ty jsou vůbec jako velice divní, Teď se ale představte, že to není jako jediný organismus, který tohle to má, tohle takzvané epixenozomy, ale má i tenhle ten nálevní, krobě, který je jo? a přitom má v podstatě ty samé epiksenozomy na ten symbiont je na jednom aerovním nálevníkovi, na jednom a ličíkovci a nikde jinde je neznámé. Naprostá obskurita. Tak, to byl poslední slide, já ještě než to úplně ukončím, tak já jsem tím chtěl ukázat, že prostě ty tématika těchto typů symbionc, je ve skutečnosti důležitá, protože ty symbiozy jako skutečně nějakým způsobem mění fungování těch anoxických habitatů. Ale teda bohužel, nebo pro nás bohudík vlastně naopak, jí bylo v poslední době věnováno skutečně velice málo pozornosti. Ale teďka jako buď se vyčerpala jiná témata, nebo lidi konečně prozřeli. Teďka najednou spousta laboratoří se tím začala zabývat. Takže zanedlouho budeme vědět mnohem víc, než víme teďka, a ty střípky, co víme teď, co víme, nyní jsem se pokusil vám nějaký způsobem zprostředkovat a děkuji vám za to, že jste to vydrželi.